Második fejezet. A volt főhadnagy, mint közlegény szolgált a légióban, Henri De névem. Senki sem hitte volna, hogy Henri Lecroix valaha megfosszák rangjától és kizárják a hadseregből. Kiséhanyag, hanyag, de kiváló tiszt volt. A kék huszárokhoz csak legjobban véleményezett kadét kerülhetett be tisztnek. Keményebb a szolgálat, szigorúbb a fegyelem, és mégis dicsőség volt ide bejutni, ahol még a közlegényt is a javából válogatják. Leroy egy év múlva, mint hadnagy, négy hónapos szolgálatra Tunizba került a páhikoz. Itt is megállta a helyét vas egészségével. Örökös vidámsága a legnagyobb hőségben a legfárasztóbb sivatagi felderítő szolgálat közbe sem hagyta cserben. A parancsnoka Bördi Rezredes volt, régi kemény kötési katona, aki különösen a párizsi próbaszolgálatos ifjakat nézte le előítélettel, de ez egyszer sikerült valakinek közel a szívéhez. Talán mert Lacroix erősebb, vidámabb ember volt, vagy mert szívesen üldögét a legénységi tábor tűznél. Ki tudja, hogy mivel lehet egy vén katona 50 fokos hőségekben megaszalt, kaszárnyarideg szívét megnyerni. Annyi bizonyos, hogy az ezredes nem nyugodott, amíg Lacroix soron kívül főhadnagy nem lett. Bevezette a családja körébe és a kormányzóság estéjeire. Végül pedig, amikor látta, hogy a lánya is átveszi az atyai elfogultságot lacroix szemben, nem ellenezte, hogy a fiatalok között mélyebb vonzalom fejlődjék. daisy akkoriban három francia tiszt udvarolt. Hiron hadnagy, Lorien főhadnagy és Lacroix. Hironnal együtt jártak valamikor Szent és már kamaszkorukban megfogadták Lacroix-val, hogy asszonyhistória soha se ronthatja el barátságukat. Így aztán csak Lorian küzdött a lány szemmel láthatóan növekvő rokon szemve ellen, amivel Lakroát kitüntette. Lorien, aki ezredével Tunisban állomásozott két éve, régebben foglalkozott Daisyvel, mint próbaszolgálatos tisztecske. De mit számít az előkelőség nőknél, ha szerelemről van szó? Lakroá könnyen dőzött. A főhadnagy és az ezredes lánya nem mindennapi szerelemmel bolondultak egymásért. Már az eljegyzés napját is kitűzték, amikor megindult a tragédia, amely annyi fiatal életét, szándékát keresztül húzta. Dél-Kelet-Afrikának egy jóformán ismeretlen partján, közel az egyiptomi határhoz, eltűnt egy angol vadász, aki oroszlánokért utazott a távoli szaharába. Bizonyos Emerson. Ennek Tunizban élt egy befolyásos barátja, a gazdag Vermié, aki valamikor ügyvéd volt, később bankár lett. Vermié doktor rábírta a katonai hatóságokat, hogy őrjáratot küldjenek a távoli vidékre, és megkíséreljék Emerson felkutatását. Vermié bankár idős őszúr volt, jóságos, finom ember, köztudomású volt róla, hogy mindenki szívesen segít, aki csak hozzáfordul. Lorien főhadnagyot állítólag már régen nagyba érte volna, ha szorongató adósságát Vermié doktor nem rendezi néhányszor. De szerette a bankembert a szultán, a katonai parancsnok is, és általában mindenki. Mikor Vermié barátja az angol Emerson oroszlán vadászatáról hat hét múltán sem tért vissza Dél-Kelet-Afrikából, Vermiének sikerült elérni, hogy a katonai hatóságok megmozduljanak, és erre a számokra kényes, jóformán ismeretlen helyre egy felderítő osztagot küldjenek ki, híron hadnagy vezetésével. Lakroát nyugtalanította híron küldetése. Nem sok tréfát hallottak tőle, miután a had nagy útnak indult. De volt még valaki a kék huszároknál, aki szomorú lett a veszélyes küldetés miatt. A két tiszt közös legénye, Péter Bronk. Amikor a két tisztet áthelyezték a spáhikhoz, Péter számára is kijárták, hogy velük mehessen. Mit kezdtek volna nélküle? Péter tunizban úgy megállta a helyét, mintha már réges régen itt élne. Elég hamar elsajátította az arab szót, és rövidesen anyanyelvükön csapta be a kereskedőket. Szomorúan álltak tiszt és kutyamosó, amikor híron kardja magasba villant, és a kis csapat kifordultak a udvaráról. Azután egyre szomorúbb lettek, ahogy múlt az idő, és semmi hír. Öt hét múltán nyilvánvaló lett, hogy az őrjárattal valami baj történt. És most már Bördié ezredest küldték ki egy teljes századdal, hogy a szahara délkeleti részét felderítse. Az eltűnt hírontól a kufra oázisból jött az utolsó rádiójelentés. Csapatommal az egyiptomi határhoz közel délkeleti irányba haladva, a távolban oázist vagy arab települést láttam. Visszatértem ismét kufrába, hogy megfelelő víz és élelemkészlettel lássam el magam. Elindulok, hogy felderítsem a kérdéses helyet. A katonai térképen az említett irányba csak a sivatagva jelölve nagy. Börgyié ezredes, a kitűnően felszerelt századdal előrtetett iramba ment a kufra oázisig. Innen tovább haladtak az egyiptomi határ felé délkeleti irányba. Négy nap múlva Lakroa azt mondta az ezredesnek, hogy szerinte eltértek a helyes iránytól, két fokkal dél felé. Péter ugyanis az egyik esten vacsorá után félrehívta Lakroát és az égre mutatott. Úgy hiszem, főhadnagy úr, az a fényes csillag eddig jobbra volt tőlünk, most pedig éppen előttünk ragyog. A főhadnagy felnézett. Az Antares volt az a csillag. Csak ugyan eltértek. Bement Lorien sátrába. Kérlek, azt hiszem rossz irányba járunk. Az Antares most éppen előttünk van, pedig ha délkelet délgelet felé mennénk, akkor jobbra látnánk. Lorien megnézte a térképet, az iránytűt és legyintett. Jó irányba merünk. Összetévesztetted az Antareszt a szpíkával. Épp olyan fényes. Az most is jobb kész felé esik. Lakroa nem nyugodott bele a magyarázatba. Az ezredessel is beszélt. Ez megnézte a térképet, az eget, beszélt egy másik tisztel is, és azt mondta, hogy Loriennek igaza van. Egy hét múlva az ezredes visszafordulást vezényelt. Megtámadták és elhurcolták őket. Mást nem hihetek. Erre nincs óázis, és messzebb nem mehettek kufrától a készletükkel. – És amit híron látott? – kérdezte Lakroa. – Szegény, valami hatalmas homokhegy árnyéka megtévesztette. – Reménytelen a további kutatás. Visszafordulunk. Lakroa engedélyt kért az ezredestől, hogy néhány emberrel járőrbe menjen abba az irányba, amely véleménye szerint a helyes volt. – Azt hiszed? – mondta kis az ezredes – hogy jobban értesz a sivategi felderítésekhez, mint én? Nem is szólva Lorienről, aki már két éve Afrikába teljesít szolgálatot? Bocsáss meg ezredes úr, ha ostobaság, amit kérek, de Hiron a legjobb barátom volt. Nem szeretem, felelt az ezredes röviden, ha tisztjeim érzelgősek. Hiron hadnagyot én is nagyon szerettem, és felkutatására mindent megtettünk, ami emberileg lehetséges. Az irány állandóan délkeleti volt. Nincs értelme céltalan patrólozásnak. Ezzel véget ért a kihallgatás. Lacroix még aznap megszökött a csapattól, és abba az irányba nyargalt, amely szerinted él keleti. Lorien főhadnagy akkor fogta el az üldözésére küldött törjárattal, amikor egy hatalmas homokhegyről jött le éppen. Főhadnagy, a kardját! Lacroix szó nélkül átadta a kardját. Aztán azt mondta semmiképpen sem menti a cselekedetemet, de közlöm veled, hogy erre kellett volna mennünk, és messzelátomon én is észrevettem azt az oázist, amit Hiron említett. Lorien felment a dombra, és nem sokára ismét visszatért. Ott egy hatalmas homokhegy árnya van. Kizárt dolog, pálmák is látszottak. Hiron ott járt, tudom. Elég, tapasztalatlan katona, ott nincs semmi. Előre! A haditörvényszék tárgyilagosan kitért a védekezésére. tábornok a hadbíróság elnöke figyelmesen végighallgatta, amit a főhadnagy mondott. Egy térkép feküdt közöttük. Ön azt állítja, hogy itt, ahol a térképen csak a szahara van jelölve, valami oázisfélét látott? Igen, ugyanezt jelentette hírom. Lórien főhadnagy még egy dombra is felment, ahonnan látni kellett a helyet. A vádlott beszéljen katonához méltó nyíltsággal állt fel az ügyész. Azt állítja, hogy az ezredes, illetve a főhadnagy felületesen és gondatlanul járt el? A vádlott megtagadhatja a választ, ha nem akar a kérdésre felelni szólt közbe gyorsan Koró. De akarok kiáltotta szenvedélyesen Lakróa. Állítom, hogy a Szahara legdélkeleti pontján Egyiptom határa közelében oázis van. Állítom továbbá, hogy az Ezredes és Lorien főhadnagy tévedtek, és nem derítették fel az út célját. Lakro a főhadnagyot degradálták, és kitaszították a hadseregből. Letépték a rangjelzését, levágták a gombjait, eltörték a kardját. Az üres karthüvely, a nyitott zubbony, a csúfát egy sapka volt csak rajta, és ott állt a teljes létszámban kivonult helyőrség falangszának közepén. Az ezredes lányával természetesen nem találkozhatott többé, és tudta, hogy nem is lenne helyes, ha keresné az alkalmat erre. Péter Bronkkal kezet szorított, megbízta, hogy adja el mindenhol miatt, és juttassa el a pénzt édesanyjának. Péter nem vigasztalta, és nem hozakodott elő a véleményével. Csendes volt és komoly. Nem lehetett tudni, mit gondol. Vermié doktor volt az egyetlen ember, aki felkereste lefokozása után lacroix Nem értem az esetet, fiam, de szeretném, ha jövőbe belevonna a terveibe. Új életet kell kezdenie. Köszönöm. Hírom felkutatását tűztem ki célomú. Azt ajánlom, menjen Párizsba és bízza magát az én összeköttetéseimnek. Hogy akarja egymagában pénz és kísérők nélkül elérni a szahara távoli ismeretlen részét? Maga gyarmati katona nem kalandvágyú naív kisdiák. Jó tudja, mit jelent a szaharába közlekedni. Itt senki sem hős, és nem vakmerő, a felszerelés és expedíció nem áll mögötte. Ezt mind tudom, és eszem ágába sincs neki vágni a sivatagnak egyedül. De mégis ez a célom, legfeljebb nem érem el. Talán sikerül a légióval arra vetődnöm, vagy pénzhez jutok valahogy, de mindenképpen biztosat akarok tudni hírről. És másnap beállt a légióba, Henri de néven. Timbuktu, a piszkos, dohos, lármás, tarka benszülött város, ahol a nap minden órájában karavánok érkeznek, vagy indulnak a szúnyogok és legyek tömegével a világ legsivárabb környezete. Zsibongás, zaj, por, bőgés, karatyolás, bódító tompa ízásába merül a két embert, amint szótlanul bandukolnak. – Édesanyám, hogy van? – kérdezte végleg Lakroa. – Csak egyszer voltam nála a tábori lap miatt, mielőtt beálltam a légióba, hogy tudjam, melyik századhoz panamázzam magam. Tisztelt édesanyja bízik és remélt, mert hiszi az Istent, és tudja, hogy nem hagyhatta el az igaz embert. Lakroa hallgatott. Fáradt tevék poroszkáltak az úton. Igen, mondta Péter, mintha felelne. Bele is találkoztam. Szomorú, visszavonult, nincs semmiféle társasága. Kiről beszélsz? ütötte fel a fejét élénken. Hát nem azt kérdezte, hogy az ezredes úrlánya mit csinál? Lakroás óhajtott. Épp szemtelen vagy Péter, mint az előtt. <hállt> az én koromban már nem változik az ember. A vásártér kutyánál Vligny üldögélt a kőmedence peremén, szokása szerint egyedül. Három kóbor kutyával barátkozott. Bolondja volt a kutyáknak. Könybe lábadta a szeme, ha meglátott egyet. Zsoldjáért nem vörösbort, hanem olcsó főt husokat vásárolt, és elosztogatta a piszkos, kiéhezett kutyák között. A lojgióban csak annyit tudtak róla, hogy valamikor sokat foglalkozott tebekkel. Gyengéd lelkének uri volt finom, szomorú arcán barátságos mosoly suhant át, amikor meglátta a két légionárüst. Tisztelgett. Lakroa nagy lélegzette próbált könnyíteni a szorongásán. Ez a püffet, idegörlően egyhangú, párásan ízó, torkára csavarodó környezet ma végre áttörte fiatalsággal impregnált jókedvét. Megállt a níger partján, és annélkül, hogy tudná mit tesz, egy követ dobott a sziklásmederbe rohanó örvényes mocskos folyóba. A túlsópalton állt az őserdő. Az elapadt víz iszapos nyomán krokodilok siklottak estelen vergődéssel. Vigyorgó, nagy lapos fejük jobbra-balra lengett a földet tapintva. Aztán, mondta Péter, elintézzük a dolgunkat is. Mit te? Hogy utána nézzünk híron hadnagy úrnak is vége? Vagy nem azért vagyunk itt? Hogy a csodába? A szahara túlsó felén felfegyverzett vadbedújnokat kell megtalálni. Száz jól felszerelt emberrel esetleg megkísérelhetnénk. Hát, velelte tűnődve és vállalt, mond, majd szerzünk valahol száz jól felszerelt embert. Ezen nem múlhat. Lacroix ilyetten nézett rám. Tisztában volt azzal, hogy a gaszkonyi mire képes, ha ilyen szendiden elmélkedik. Te megőrültél. Na, tessék ide hallgatni, az előtt is mindig úgy volt, hogy szittak engem a hadnagyurak, de utólag elismerték a zsenimet. Hát most is ezt kérem. Szerzek száz embert, meg felszerelést, és maga vezeti őket. Ostobaságokat beszélsz, de ígyünk valamit. Gömbölyű, bádokkupolás vályogépület előtt álltak meg. Csontvássóvány vén néger, tevenyerget javított az ajtóba. Beléptek a kávémérésbe. Tömve volt katonákkal, benszülöttekkel. Kockáztak, kártyáztak, néhány nő citerát nyekergetett a földön kuporogva. A középről lefüggő piszkos üvegházából egy füstölgő kanóc külön petróleumszaggal járult hozzá a vastag mosogatóhízszerű légkörhöz. – Pardon! – mondta gyorsan Péter. – Ott egy ismerősöm van. Valahol egy asztal körüli ember masszába fedezte fel az ismerősét egy sápatkévű civil, és már is megindult feléje. Lacroix nem bírta a zsongást. Felhajtott egy kis pálinkát és kisétált ismét a nígerhez, ám bár a párák fényudvarába burkolódzó parti lámpák hatalmas moszkító különítményeket vonzanak ilyenkor a túlparti erdő felől. Nagyon sokáig így állt. Mélységes este lett. Visszabandukoltak a szárnyába. A kantinban csodálkozva látta, hogy Péter törökülésbe kuporodik egy asztalon, Füle mellé aranyvégű cigarettát tűzött, és kellemes mély balitonyán énekel. A katonák áhítatosan ülnek körülötte. Willand okarinán kíséri, és a Velsi herceg olykor halkan tercel. Dél előtt érkezett, de már igen népszerű volt. Amikor meglátta Lakroát, átugrott a hallgatóság felett, és félrevonta a hajdani gazdáját. – Meg lesz a száz ember – mondta csillogó szemmel – és régi tapasztalatok alapján Lakroa hátán végigfutott a hideg. Figyelmeztetlek, ha kirabolsz valakit, hát szoktam én rabolni, kérdeztem éltatlankodva. Csak is? Igen? Érdekes. De ha maga mondja, akkor lehetséges. Szóval pillanatnyilag nincs rablás az ügybe. Száz ember lesz olyan felszerelése Figyelmeztetlek, ha lopni merészelsz. Hogy képzeli? Az ismerősöm révén hozzájutunk mindenhez. Ő a pénzemberem. Elmondtam neki, mire van szükségünk, és ő hajlandó segíteni rajtunk. Egy ugrással visszaült énekelni. Lakroás súlyos aggodalommal a szívébe tért nyugovóra. Hajnal iglidész nyomása volt. Arról álmodott, hogy Péter Brock egy pénzember talált. Másnap délután a gaszkonyi lelkesen újságolta. Minden rendben van, hónap után összehozom az egészet. Azonnal mond el, hogy mit forgatsz a fejedben társulatot szervezek, hogy utána menjünk híron hadnagyúrnak. Maga elvezet minket azon az úton, amit a hadbíróság előtt megjelölt a térképen. Lakroha gondolkodott. Ha szerzel száz embert felszereléssel, akkor vállalom, hogy elvezetem őket arra a helyre, amelyet Hiron jelölt meg kufrából. De ehhez sok pénz kell. Ez az éjre szortom, lesz megfelelő csapat és felszerelés. Tessék már nekem hinni. Hát szoktam én hazudni. De mennyit? Na rendben van, és ha így lesz, ahogy mondja? Ha száz jó felszerelt ember, mint halálig hajlandó követni magát, mint egyszerű katonát, akitől nem várhatnak más, mint hogy vezesse őket. Ha szerzek ilyen híveket? Akkor itt a kezem, az élőkre állok. De jelenlétemben, előttük és az ő nevükben is elismétled, amit itt az imént ígértél. Esküszöm, főhatnagy úr, hogy így lesz. Nekem csak az az egyetlen feltételem van, hogy addig is, amíg átveszi a vezetést, én szervezek, és megteszi, amire kérem. Minden kérdezősködés nélkül. A pénzember ehhez köti magát. Parancsolj, fiam! Szervezzetek, rendelkezzetek, te meg a pénzembered, és én engedelmeskedni fogok a jó ügy érdekében. A többi az már csak elvi kérdés, vagy ahogy mondani szokás, tisztára technika. Elmagyarázta a pénzember, hogy a legközelebbi vasúti megálló a Nigervonalon vonalon Gáó. Közel van ide, délre kényelmesen ott lehet, mint légionárius nem nagyon mutatkozhat a helységbe. Erre való egy használaton kívül helyezett raktárépület, amelybe feljött a talajvíz. Ezért félig bedőlten üresen van ott. A pályaudvar peronyától jobbra áll, és rozsdás tetejéről ismerhet rá. Ebbe belemegyen a főhadnagyúr. Nem háborgatja az ócska bódéba senki. Itt megbújik estig. Valami uniformist fogok szerezni, csendőri, esetleg pénzügyőri egyenruhát, amiben kijöhet a peróra, és megkezdheti az útját. Rendben van, megyek gáóba. Átöltözöm pénzügyőrnek, semmi kifogásom. De ha nem teljesíted a feltételeimet, visszafordulok. Bízom benned, mert nem hiszem, hogy katonaszökevényt csinálj belőlem puszta könnyelműségből. Aztán nem árt, ha velünk jön két-három fiú, a mi garnizununkból. Megbízható derék katonák, a szobatársaink közül néhány. A hudnicska labdarugó meg Velszi a szakács már ajánlkoztak. Csak nem akarsz katonákat szökésre rávenni? Ezek úgy is szökni akarnak, azután meg a száz embert vezetni is kell, ketten ezt nem bírjuk. Kell néhány katona viselt ember, legfejebb négyen öten a mi szobánkból. Hát, gondolkozott Lakroa, ha tudják, hogy hova megyünk, akkor nem bánom. Megmondtam nekik, hogy kis hiány egyiptomik, és azt is, hogy maga vezeti őket. Majd megtetszik látni, hogy rendes fiú vagyok. És Lacroix elhitte, pedig ismerte Pétert. A garnizon felől felharsant a takarodó, és futólépésben igyekeztek haza az erődbe.